Bűrcű. Régi meséket keverek most régi ízekkel. De hát a meséknek se, az ízeknek meg legkivált nem válik kárukra, hogy messze születtek az időben. Vagy az a nyurga lány, aki bebarangolta a rodoppe völgyeit. Kenyeret sütött rilában az öreg szerzetessel, szamaras postás volt két falu között nesz tenger most a szikláin vetett ágyat magának? Nincs is olyan messze az időben? Hisz az a nyurgalány húsz éves magam. Koga tragva vlakát, Assam studentka ungarka. garka. gospodine. Mikor indul a vonat, magyar diáklány vagyok. Köszönöm, uram. Ha messzi útra mész, meg kell tanulni szavakat. A más emberek szavait. Mert a szavakból mondatok lesznek, a mondatok közelében mosolyok születnek, ilyet bizonytalanságok kéréssé szelidülnek, és már is ismerős vagy. Már visszamosolyognak, és nem kell sokáig várni, megszületnek a válaszok. Eligazítanak, elkísérnek, és majdnem mindenütt lesz egy-egy találkozásod, ahol az asztalukhoz ültetnek. Így jártam be a hatvanas évek legvégén, húsz évesen, egyedül, egy sportszatyorral, Bulgáriát. A szatyorban egy piros pokroc volt, egy zárható üvegben kenyérre való zsír, cseretrikó, fürdőruha, eső ellen egy jacky, kis jegyzet kis jegyzetfüzet. A zsírhoz, ha megéheztem, kenyeret vettem és paradicsomot, mellé a mindenütt kapható kiszelom jákot kanalaztam. Erről a kiszelom még szó kerül, mert megérdemli. Nézem a megsárgult kockás lapokat, szószedet az elején. Dobár den, jó napot, lekán ost, jó éjszakát. Az egyik lapszélén odaszúrva egy név, dojka. Hallod-e te dojka, Dojka belogorka, ajtód is kinyitva, udvarod is tiszta. A Rigmus Nagy Lászlótól való, őt az ötvenes évek elején Szófiába számüzték, persze kincsé váltak benne, meg általa azok az évek. A bolgár népköltészet gyönyörűségeit az ő fordításában meg átköltésében olvastam, évekkel a bulgáriai gyaloglásaim után. Nála is találtam egy dojkára a mesebelire. De az én dojkám egy bogárfekete szemű, kerekidomú lánya neszebári piacról nagyon is valóságos volt. Frissen sütött, apró halat árult. Mólya ribá, mutogattam, és azt is, hogy egy marokkal kérek. Ribi egy marokkal kérdezte és nevetett, ügyes kézzel egy papírból zacskót formált, alul megtekerte, és jó adag sült szardellával rakta tele. Még sütötte a a tenyeremet, olyan friss volt. A pénzemet elhárította. Kádezsivétel kérdezte, hol laksz? Mondom, Ungária. Ennyi elég is volt. Aznap éjére nem kellett valami szélvédet helyet keresnem a piros Pokrócsommal a neszebári partsziklái közt. Dojka piac után karon fogott. Egy neszebárhoz közeli poros falucskában laktak a reka folyó völgyében, Ütött-kopott busz vitt a falu széléig. Ott levettük a lábbelinket, én az akopánéban vett mokaszinomat, és mint gyerekkoromban, puha porban poroszkáltunk dojkáék házáig. Az édesanyja, Encsica, még dojkánál is kerekebb volt, összecsapta a két kezét, azt mondhatta, hát vendéget hoztál a semmire, te lány. Mert dojka csak mondta-mondta, és már fordultak is, kergették a csirkéket, pontosan úgy, ahogy regőjben Mariska kergette, ha váratlanul megérkeztünk. Encsica valami kompótot tett elém, lapogatta a hátamat, milyen sovány, milyen sovány ez az ungárka, és kínálta egyet kóstoljam. Rózsasziromból készült szirupos befőttet, akkor ettem életemben először. Olyan édes volt, összeragadt tőle a szám. De édes volt a jutúros banica is, ez a felejthetetlen rétes rétesféle, estére sütötték a savanyú leves mellé. Volt belőle túróval töltött is, választhattunk. Dojka apja és két bátyja estére ért haza. Nem beszéltek sokat, amikor kiderült, hogy magyar vagyok, a szemük fölcsillant, puskás, puskás, mondták, és a levegőbe rúgott az egyik fiú egy láthatatlan foci labdába. Rakiát vettek elő, kocintottunk. Encsisza egyre csak azt leste, esze -e Leshette. A savanyú levesének párját se találom azóta se. Szedtem vagy háromszor belőle, meg is tapsoltak. A titkát ma is sejtem. A kiszelom a titok. A bordó virágokkal teli fekete szőttes, amit bucsúzáskor dojka az ölembe. A kezemunkáját megvan ma is. Egy öreg ládára tettem takarónak. Ha ránézek, újra melegít az a nyári nap a Reka partján, Meg a Neszebári piacon. Itt van velem Encsica és egész népe. Most már, míg tart az emlékezetem, örökre. A rilai szerzetest, Alexi Pópát végeredményben a szürke zsigulinak köszönhetem. Áltam elveszettem Szófia külvárosában egy benzinkutnál, vártam a jó szerencsét. Sokáig úgy tűnt, na azt aztán várhatom. Ám ha az ember kitartó, a jó szerencse megtalálja. Azokról a régi benzinkutakról most nem mesélek. Legyen elég annyi, hogy az olajos, koszos, egyetlen benzintankhoz sorban álltak az autók. És az egyiket nézegete észrevettem, hogy egy szürke zsigurinak valahogy laposabba jobb hátsó kereke többinél. A gazdája egy kékinges fiatal férfi két várakozó emberrel beszélgetett. Oda megyek hozzá, mutatom a kereket. Hát abból bizony kerékcsere lett, ott rögvest. És Sztojánnal, az erdőmérnökkel meg útmenti barátság. Ő rilába tartott, úgy száz kilométernyi volt az út odáig, velementem. Ott rakott le az ősi Kolostor hatalmas kapujában. Hálálkodni akkor kezdtem, amikor már elment és felocsuttam. A teremtett világ egyik mesés helyére hozott. A 800-as években élt Szent János, a valahai pásztorból lett remete. Ő találta meg ezt a világtól elzárt csöndes völgyet a rilai hegyekben csodatételei nyomán jöttek a zarándokok, a tanítványok, maga első Péter a nagy cár is meglátogatta. A szállások, a tanítványok hajléka adta a kolostor alapját. Volt virágkora az 1300-as években, érte tűzvész, török uralom, elérte korunk diktatúrája, lepusztult. De a hely és a szelleme túlélt mindent. Ma a rilai kolostor a világörökség része. Amikor ott jártam, még voltak csöndes napok, néptelen órák, még nem volt akkora a turizmus. És még ott élt Alexi szerzetes, aznap éppen kenyeret sütött. A kolostor északi részében van egy hatalmas szögletes konyha, négy emelet magasságú kürtővel. Ott találtam Alexi pópára. Ő mesélte el sok mindent. Ha nem értettük egymást, rajzoltunk, mutogattunk. Elvitt, ahová csak tehetett. A háromszáz cella egyikébe szabad volt benyitni. A legkedvesebb kápolnájában imádkozott velem. Mormoltam vele az ismeretlen szavakat, és megcsöndesedtem. Elért a kegyelem, amiért azóta is annyit fóházkodom. Varázslat volt ott időn túli varázslat vele lenni. A kolostornak volt malma, ispotája, sajtkészítő műhelye és borospincéje. S kemence is állt a fekete falu konyhában, ő vette ki a kenyereket. Alexi Pópa, ahogy nálunk a pékek, vizes kefével szépen megsimította. Énekeltek a frissen sült veknik, ahogy a hideg világgal találkoztak. Még ott frissiben megáldotta valamennyit. Kaptam is belőlük, így mentem tovább. Rilából a Muszala felé indultam volna, a legmagasabb hegye Bulgáriának. Csupán egy félnappi gyaloglásra van a Kolostortól. De a másokra szorult utas arra megy, amerre viszik. És jött egy jó stop az öreg város Starazagora felé. Még se jutottam odáig. Akkor még nem. Ki kellett szállnom, hogy elkeveredjek Bojána és Anna családjához. Szeptemberi felé egy aprócska neve nincs, mindössze húsz faházból álló hegyi majorságba. Ott éppen ünnepetültek, mulatság volt, Ágneskozás. Az Ágnesko bárányt jelent, az ünnep sütéssel volt megkoronázva. Hát olyan sültet, ami ott a parás fölött illatozott, megint csak nem ettem azóta se. Pedig nem volt sok raffinéria körülötte, olajjal locsolták egyre, aranyos barnára sült, vajpuha volt, hát mert teljes bárányka. Őt olajjal, a torkunkat meg szlivova rakiával locsoltuk, és énekeltük, ha hát mit is tehetünk volna, énekeltünk hajnalig. A tűz mellett néztem a táncukat, nem sokáig, mert oda vettek maguk közé. Na, aztán táncoltunk. Másnap megkérdezték, van-e időm. Mondtam, na, annak aztán bővében vagyok. Ráéreke. Mondtam, rá. Akkor bojána a kezembe adta bűrcű kötelét. Bűrcű, bár a szó gyorsat, sietőset jelent, egy öreg lusta szamárkanca volt a hátára raktak egy zsákot, azt kellett elvinnünk, vagy hat kilométerre a másik majorságba. Neki indultunk. Tartott az út egész délelőtt. Nógattam bűrcüt, kortyoltam a források vizéből, énekelgettem, vittem a bocskoromat. Ha visszagondolok, talán azóta se éltem olyan áldott nyugalomban. Ha bűrcű megállt, megálltunk. Ha elindult, elindultunk. Ballaktunk a muszala aljába vágott ösvényen, és foghatatlanná vált az idő. Alattunk a lábunk nyomán elhajló füvek, fölöttünk a fehér felhőkkel teleszort ég. Bürzű, gyönyörű szeme, mintha beszélne. Társak lettünk az ismeretlenben. Nem hittem, de csak megérkeztünk. S mire értünk? A házban, ahol a zsákot leraktuk, épp a kemencét szedték ki. Friss kenyeret kaptam ebédre és mellé, fenséges, kiszelomjákot. Na az az ő tejük. Nálunk joghurtnak fordítják, de ott más az íze. Gazdagabb, sűrűbb, sejmesebb, savanyúbb, édesebb. Az ételekbe tejfölként használják, és csodát csinál az ízekkel. Hát ez a kiszelomjákó. Mesebeli kaland volt bürdzüvel ez az út, mint ahogy mesebeli lett az a régi, vizek és hegyek, völgyek és tengerpartok övözte nyár, amelyben barátokra leltem, fejüket kedvesen ingató bolgár emberekre. El kéne menni újra, megkeresni bürdzű nyomát, Bojána és Dojna emlékét. Alexi Pópa áldását kérni. Vágtat velünk ellenségünk és barátunk az idő. Ki tudja, engedi -e, hogy a rég volt találkozások nyomán valaha még neki induljak.